fue ocupación, represión, desestificación, de economía parasismo, LGBT y plus, colectivismo centur, blancas, ecologistas, que cancela no, no. el comunismo, antimilitarismo, pacifismo, antifascismo, socialismo, nacionalismo, estrategias de masas, etc. Para Villa el cuarto es un equinoma. E, gure entxule Fidel eta Maitako rehi. E, beste, bueno, aurten e, dinogun e, ongietorrea ingure deutxuegu danoi, ze de, izan ere, ba, aurten e, kanpaina mediatikoaren saioa berreskurandu indogu eta, bueno, gaur e, bilboko e, ingurutako e, mendietatik e, barrena, amendizi e, guinak bielduko dizkizuegu, e, gaurkoan e, marabilla zen aldeko sarekada ari buruz edo berbaitzen. Horretarako e, gaur e, ba, bueno, e, baliozko eta aurrezko gombidatuak etorri jakuz e, estudioera, e, esan, esan barra da kristolango lujoa dala, eh holango gomidatuekas eh disfrutetea gorko tertulian eta ba, ba euren eskutik e, sakondu eingo gara e, ba, Bilbo inguruan eh bueno, e, dinegunei Baizabale e, inguru espar hortan eh sortu dan sarekari buruzko e, ba, edukinetan ez da eta bueno asteko e, e, ba, testu inguru E, bier fin bat eh hein e, bear e, gagozela eh dugu eta horretarako testu inguruan e, sakon duteko ba marabillasetik etorri jaku lagunbet e, Moro, Gastión, Eta bueno da bere eskutik e, ba ba ingo dugu bidaitzu betez gertapen historikoak eta non non dei e, e, marabillasen e, aldeko sarekada honen eh e, jatorris edo, ezta? Bai. Bueno, azterren, Nafarroan, 2000, e, ba, mazbo osgarren urtean, gutxi gora aldaketa politikoa eman zen instituzioetan, ze UPN e, partio fasizta e, kaleratu zuten udalerri gehienetatik eta iruñeko udaletik baita, EH bilduren zarrerarekin. Eta kontextu horretan, okupazioaren aldeko mugimenduak eh, apostu bat egin zuen, ba, gaztetxen lorek adagat eta beste dakoa eh, zedin. Horretan, lehenengo ere ekin bat okupatu zen, kompainia kalean egon zena, eh, nafar gobernuaren propietatea zena, eta eh, anasi zen, ba, berriz ere, auzo guztietan barrena, gaztetxen lora aldia. Kontesto horretan, joe, Nafarrako obernuak salaketa jarri zuen okupazio horren aurka, eta herriko e, udarak hartu zuen bitartekari papera, eta e, okupatu zuen jendeari, genuen jendeari, e, beste atera bide bat e, esken izi gun, e, paiketa izan ez zen. Horrela pasaginen, beste bigarren espazio batera, zeina e... Ba, limitazio asko e, izan genituen. Izan ere, ba, kontratupean gaudeen hainbat atalbete behar genituen, eta besterako ba lizentziaak eta movidak beharrezkoak zirelarik, hori ba, or, horrek arasua, horrek, e, claro, e, e, a priori e, e, udaletxe me, mesede Garri bate bate egoteak e, e, udaletxean, ba, Beste alde hori be bebateko, ez da? Eh? Dinogun, eh, asimil, asino, puntutxu bete ikiotxala zerai, ez da, proiektuai? Bai, azken batean, ba, haien menpe gelditzen ginen. Kontotu mm -hmm. baten menpe eta legediaren menpe egin handi batean. Ze gainera, kontuan hartuta eta ez dela erabateko, ozera, ehatxe biluk ez daukala, erabateko boterea udalean, e, ba, kontra esanak e, berpisten ziren udalan. Mm -hmm. Eta askotan upenek berak, e sinoratzen zuen atxe bildu, e, espazio horren gestioari dago kionez. Kontestu horretan, hainbat liskar egon ondoren urartean, urdalaren artean, prentxe erdian jarrita, upenek kaka botatzen e, gintuzten baita ere, e, leku hortatik. Guztea bikusita eta esperientzia bi horien e, ondoren, ateratako irakaspenak... E, asimilatuta, ba e, hartu genuen autua e, bide instituzionala baliteke honura izatea, baina gure kasuan ez, inolaz ere baliagarria, eta e, udaletxearekin erlazioak edo negoziazioak apurtu ostean sartu ginen e, Marquez de Roza Leho jaure gira gero e, ezagutu genuena uh -huh. eta urte terdiz iraun genuenan Urte terdiz, bai. Eta, ba, hasi ginen lehenengo egunetik proiektua garatzen. Ba, zinema popularra, e, palestra popularra baita, hori atera genuen baitare bestelako gaztetxeek zeukaten gimnazioetatik. Jaure horre, horrek eh, markatute, ban asko marabillas, ezta? Eh, e, dinogune auzoaga serlasino oso estue insala, ezta? Eta bai. eta dinogune auzotarrek be e, dinogune erlasino oso e, aprobeto emozionala ibala e, e, e, marabillas ez, ezta? Eta horrek aukiman gero bere bere bere bulkaba herrikoia edo, eh, e, gausa pasau sirenean. Bai, bai, lehengo egunetik auzoarekin harremaetan jarri ginen E, nabarreriako gauzokidea. Gogoratzen dodan ez, gallera, nik, do danez, Iruñan Ibiliz, eh, o sea, denbora askoz ez egon gaztetxerik ez. Egon zan eh, jai eta ordutik eta marabillas bitartean egon da olako zuloa undi bat. Bai, Ain bat urtetakoa, ogei urte. Orduan imaginatzen dut iriak nahi zuela, behar zuela eta sentitu zuela eskerronez. Bai. E, horreindik ere gaztetxe bakarra zegoen ir, bo, Iruñerrian, zizurkoa zena. Uh -huh. Eta Euskal Jaietik marabiaz okupatu zen arte pasa ziren bost urte. Ama, ama urte bat e, iruña, iruñere, Iruñan gaztetxerik gabe. Osea, zene, zugarrizko denbola. Zer gainera urte bietan Euskal Jai eta desalojatu eta urte pare batera Ia gaztetxe guztiak iruinetik desertu ziren UPNR-en aginduz. Eta mm -hmm. kontextu horretan, babai bat egola jende asko, sentimentalismo oso fuerte, azaukatera espazio horrekiko, eta baitare, jende berria, barneratu genuena, e, egin genuen lanagatik. Eta mm -hmm. horre dagoak, adibidez, San Fermines del 78 kolektiboarekin eta bestelako memoria historikoa daukaten kolektibuekin, erlaze oso onak egin genituen e, lanengo egunetik, Baitare Josefina Aranbertorekin, claro. baina arreba zen mm harreba. -hmm. Eta horrela, osea, bai, beti saiatu ginen e, proiektua ez izatea sohili gure naietara bideratutuko zehazer, baina zik eta auzoa dintzat e, egongo ditzateken zehazer. Mm -hmm. Bai, eske be, hinkien dugu berba, ba, kojuntura bat denaz, en, zeinek e, iruina, deko dinogun proiektzio internacional bat, edo ez, zandu ditendala e, internazionalki e, irize, Eta claro, eh horreke e, e, e, eh horrek apurbet eh eh ba, e, okupetako eta mobitako espazioak eh urrituten dauzela, ez da? Ba, ni egun e, eskuebe, ba apurret e, zer joan e, i finisala eh atzerengo urtietan eta, neta, ez? Iruinen? Bai, bai. Azko. Se adibidez, eh eraikina bizit bizi, bizi, bizi joer etxe bizitzetara bihidratuta egonda, baita ere aldezarran zarraan daukagu orain movida handi bat e, hostel, makrostel batekin eraikin nahi dutena unzu aldean, eta e, aldezarra zarra esateateako, gentrifikazio prozesu oso sakona pairatzen ari da momentu honetan. Uh -huh. Ose, enabarreria plaza, gazte txasegoen plaza, e, bada iruña osoa edatera daitekeen plaza bat. Osa, mm -hmm. Aizialdi toxiko batera hidratu plaza bat. Eta mm -hmm. goza egunetik goegunetik, zaiatu binen, aurka egiten, eta berna bat egunen oso <laughs> e, urbanismo espezializatua daue. <laughs> Amentikoa, e, ere, kontradikzioa gordetxe dituzte, da finanziozio orako ba, aizialdi ere dugatzuk eraman behar, oso... <laughs> Bueno, kritikatu ere egite dituguna, klaro. Ba, eratik. Klaro. E, aiz jarraitu aurretik gogoratu behar dugu, gaur e, telefonoaren bestatlea neukiko ditugu la bat behintzat, eta eta zabalik dagozela telefonoak deitzeko. Jon, zuteko zula hor? Bai, ba, bueno, gure parte hartu, e, dozein momentutan e, deitu zein eta telefonoa da bederatzi lau, lau bi bat, saspi 060, ostera Bederatzi lau, lau bi bat, saspi 0-6-0. Diki zuen dosi momenten, ortsa daukimo adi gure telefonora, eta, bueno, sartuko zarie. Eh? Ia, bueno, ja, zaten duen no zuen. Depende, censura. estala zensura terribiak. Sege hau, eh, depadekogu denpora aurrera doa, da, joan berkodogu apurtxu bat, sepasatu den askeneko denpora honetan eta eta askeneko urte, urte terdionetan, segeretatu se dan marabilla zen. Kotatu da, ber moro, mesedez. Bai, asken batean, Horko e, katuta egon da, Era, erabateko e, ofentsiba piztu zuen Nafarroko gobernua gura orka. Hasieratik salaketa jarri zuen, eta e, 2000 eta udan, e, desalojo eskaera plazaratu zuen epaiketan, eta abuztuaren zuaren amazazpian ema eman lehenengo desalojoa. Gobaratu ez dagoen, Nafarroko gobernua eskuetan dagoa? Eh, momentuan, zegoen, geroa bat, bo, 4 partitua denomigatzen zen eh, indarrean, geroa bai izan da Eskotde eh, de, de Jaltzalearen eh, Marka Zudia Marka Zudia Marka no, Berdea <laughs> Berdea, ez da gituzen Marka Gorrea, <laughs> italianu <laughs> Eta eh, horien eskaira kontuan hartuta kaderatu gintuzten Egun batez horren <risa> egunean berriz ere marabehaseko batea hireki bait ziren eta e, horrez geroztik e, eta baita ere haiek horre esperientzia horretan oiharrituta urtarriaren 8ak eh tekniko bat eh argodeatuz hartu ziren berriz zeraikinean eh erabateko klausura eginez eta horrez geroztik ba ju kalea negonda. Hori pasetagero, egun guztietan liskarrak egonzire nauzuan, ze inspezio tekniko hori aurreagera mateko polizia foral guztia, edo ia guztia, mobilizatu zuten irunieko aldezarrera, Navarreria Plaza Itxi, eta e, protesta egitera zen jendearen, jendearen gan oldartuz, egun guztietan, liskarrak egon ziren Baitara egon ziren erantzun oso onak, auzotik, auzokanpotik, euskal herria auzotik, eskerrik asko denetan. Uhum. Eta e, bi ekintza nagusi e, gau, bo, iru ekintza nagusik gauzatu ziren horren baitan. E, biak errepide mozketak izan ziren, bata iruñerriko mugimendu feminista gauzutu zuena, eta bestea e, bo, atera zena labriten, bidre moszketa bateine ez e, bien bidonat bidoituta bi zeuden bi pertsonekineta uh -huh. ba horre ja ezagutu izan genuen epaiketara epaiketa izango genuela. abuztuan gaztetxe identifika, e, barren identifikatu ziguten guztio imputatuak dela. eta e, berrogeita hamar mozaldege baino gehiago izan da, Gure eh e, jende oh, ekintza guztietan part hartu zuen jendea identifikatu izan zen. Bai, vinigun eta hortzik or, eta eta geroa geroagoko ekintza guztietan niunera akumulativo batean eh denuntza guztiak e, e, akumulaziorean hor e, e, lehenango sarkera hortan identifikatu ebie izan e, gustileen gainean, ezta? Zera zera Jon Barkatu. Esangurote e, handizik eta aurrengo ekintzetan, ba, e, izen ziran ez dakit 5 10 ekintza izan da hala, e, akumula bin sirean e, ah. e, han identifikatu jentearen e, gainean, ez? Ez, eh, eh, bueno, hori administratiboa izanik hori je, zen jende horren gainean, o sea, mm. identifikatu zen mm. jendaren gainean. Eh, kausa penala Oso, okupazioa eta guzti hori eta baita ere responsabilia zibileskatu zigula nafar gobernuak, e, bai, e, abuztuko identifikatu gainean erorizela. Uh -huh, uh -huh. eta horre guztiaren kostua erresponsabilitate SSB 97.000 97.000 €koa zen. Horrese sentzu deko diñagun eraikin publiko azalako. Horri hori da sentzu erresponsabilidad e? suposatzen <laughs> suposatzen zen egokindako kalteak zeukaten kostea eta <laughs> e, polizia foralaren ordustrak. <coughs> e, ah, Esta esta póliza fuera Ascoric de Irudianez. Eta eta gait daute ordu estrapilla bat, claro, ay, claro, ay, claro, claro, ay. claro. Eta pagatz dituzue zuek, claro. Jo <risa> represiño no vera pagau no reno, ordues... <risa> oso, oso pos moderno, Orduen moro suo e dituzten bi causa desberdin, bata a penala, e edo okupazio delitoa eta bestalde mosaldegaren 50 salaketa hauek. Bai, guztiak, ba Horein e, ez naiz horitzen, maio, kausa ezberdinak arkudiatuz. Aha, momentu desberdinak eta kausa desberdinak. Bai. Eta zeu zer, e, entzunda daukadanez, zeu zer ja argitu da, e, usurpazioaren historia hori? Bai, e, aurrek urteko maiatzean izan zen epaiketa uh -huh. ezbarkatu. <laughs> Azar, bai. horrian edo alakaz ez ziru? Horrian, ba? ze... Egon ziren bi epaiketa, lehenengoa suspenditu zen azkenek orduan sartu zuerako nafar gobernuak responsabilidade zibil de edo dena de uh -huh. Eta bigarrenean 21 e, imputatu gozteak absolbitu entutzen. Susenean absolbitu sei hombres seguimiento dena de agua. Eh bai. Vale. Ondo onda, baina horrek ez esan nahi, Horendik eh, ez daukazuela bataia legala legalak aurretik, ba, eta mozalde historia hori daukazue. Horendik bai, eh, multa eh, guzti horiek daukau gainal eta... Claro, Zibilletik doi, zibilleko gauzat dira, porbet. Eso, ez da zibilla, bai. administratiboa da. Administratiboa? Administratiboa da. Bai, horretzen den momentuan eh, izuna da, euskazu bi aukera, ba, jakin batakigunez Bilbon ere izan ditugu asko, eta lehenengoa aukera da, ordaintzea eta errekurritzea, edo esabes ordaintzea eta erikurritzea, baina gehiñetan eh inork ez daki oso nondoren atatzen den ana, orain eh jakin dugun eh alako gausa bat e, irabazi berria dana, izan da eh sare antifazistako edukideari eh zioten mozaldegeko kontu bat eta eta be, berak e, irabazi egindu, noizbait justiziak e, emandio <coughs> arraso ya emandio bere bere errekurtzoan eta nolabait liberatu du hau ah, oso ondo hau bategain oh, oh, eta baina zuen mozaldekatako vision hoiek zenbaterainokoak dira araen momentuetan ez den soilizen baino hasiera batean Euro e paiketarekin egin genuen estimazioa 100.000 € baino kostua izango zela. Wow. Bye bai, bye. Bai, bai. wow. Claro, horrek euskal herriko beste txokoetatik, somatu genduen eh bueno, kristolango eh, bueno, e, oiartsun egon izan horren arrasuna da claro, e, oso eh, exagerau edo edo eh, eh bat emote ban eh, gauseak, ez da? Orduene, eh, dinen eh, Euskal Herriko txoko diferentetatik, eh, supongo, elkar laguntza edo solidariretate zerak, e, erlasiñoak osur, edo erla sortu osudezela edo dinagun ze erlasiño sortu idiese edo zelan ze lan e, erantzunin da Euskal Herrizek horren nahurrien edo? E, oso ona izan da, oza, benetan. E, Oihartzu... Oihartzu nan diagunzen Euskal Herri osoan, e, marabiasen hauzia zeleta, eta eh ba, lehenengo momentutik e, gaztetxe zegin egin gazta asamblea ezberdinetatik atera bo, e, atera ziren ba, elkartasun egunak eta besterakoak antolatzeko deialdia eh hainbat antolatu dira, ja, ba adidez eh antolatu zen bat baita ere bergaran ta faia gustu utz baita eta Euskal euskaberriko tokio ezberdinetan antolatu dira E, ba, izunak ordaindu izateko elkartasun eguna. Eta uh -huh. erlazeo zoonak e, sortu hitu gortik. Uh -huh. Ze bai gainduela erabakia horren e, ba, parte izateko. Uh -huh. ze, ez geratzea kampoan, baizik eta horren parte izatea eta erlazeo zoonak sortu hitu gortik. Berreze, eabrere, izun noiek, ke eh da prue de desconek edo dana dela, ez da. Claro, en ningun hori esker, ba ba aurrera se dutea militanta hortan lortu dozu, vamos. Bai. Ezken eh. eh, batean erpresio berria ekonomikoa da, guzti hori guztia mm -hmm. dakigu. Da pena ja. labe bai. Eh? <laughs> <laughs> bueno, <Baina>, bai, bai, <laughs> bai, bai, bai, beste, Baino, bai. askotan ekonomikotik doa mm. gauza orain. O sea, gan lepena multa zetauste hau, ba, eh, e, iru komisaldean pa, e, pasa bearrean, ba, 3000 euroko izuna, i e, a mm -hmm. pagas. Mm -hmm. <laughs> bai, o sea, azken batean beti izan dugu intentsia proiektuarekin jarraitzeko, aldenainean, eh, ahztu gabe, ba, horrenik daukagula lastre hori. Ta ondorio sorturiko, ba, kalteak edo isunak e, ordindu beharko genituela denborantzean bai len kontatu duzu of the record apurruet e, e, claro dirutza hori juntetako guk e, ez dago udiran dirik ordu juntetako hori dirue dinogun horretara e, e, ba, dedikatu indelsia inbeza, inversariela ez da e? dinogun apurrete milintantxea be resentitu egiten da e, kasu honetan Eta, biziz, pentsetan denbora guztizien, zelan atara dirue. Orduan, e, errelebo, errelo bategon da zeuen ekimen politikoari begire edo, ez? Bai, e, azken batean, bo, beti izan da ia gauza berdina, baino momentu batean banan duziren, e, nola baita esateko, marabiaseko asamblea da, e, orain zentratuago dago dirua biltzean eta bestelakoan, baino aldezarreko gazte mugimendua eh politikoa hartu du eta horren horren gidaritza hartu du nolabait esateko. Osea, uh -huh. asko hitz egiten da marabillas e nauziaz, baino gazte mugimendu, osaldezarreko gazte mugimenduak oihartzun handia izan zuen eh horretan. Eta, uh -huh. oso potente dago Maltuneti. Chapo, chapo, bai, horrek adierazi adierazten da eslangosasun neuken eh, mugimenduk, ez da? Horri relebo hori motena moten. Bale, moro, ba, ba, igual, blo bloke hau zerratu ingo dugu, baina, bueno, esate joan, egon ez amendizik. Bai, da, eta... komento besteena. E, Ni banen bilen hemen e, be, entzuten, da, begiratzen, ea sekuina kuña grabatu genituen guk, a, aurton, eta topatu da salako kuña txobatzuk, prezizamente, e, ba, ondala hotxaila aldean arrigorriagan egin salako bai e, alako e, marabillasen aldeko elkartasun historia bat. Edo, hotxailen am, amabian izan zen komantxe kantolatu zuena... Cafeta kafeta. Ezki mekartzen du hau txailak amabikoa. Entzungo dugu eta ia ser entzuten. <laughs> <dago>. <laughs> Aria da beste moidea. <laughs> <Aria da beste. laughs> Marabillasen kontrako errepresio ekonomikoari aurre egiteko marabillasekin elkartazun ekimenak. Bizkaian, ego huri betik, huri eta mamari garaño, proiektu eta agune autogestionatu desberdinak hainbat ekimen antolatzen ari gara. Diru zarrerak marabillas gaztetxean izunak paretako jongo direz. Eta baita jaten dituzuen pintxoenak ere. Momentu zehaztuta deusen, ekimen bakarrak hurrengoak ediez. Martxoaren amabitik eta amal aura, ego uriben txarraskak, arregoko gaztetxeak eta arrankudiako gaztetxeak burutuko dute ekimena. Deustuko kastelokalak, jaietan, Deustuko jaietan zehar marabillaseko borroka omenduko du. Aprilaren biko asteburuan amaitzeko, ba, Bilbo aldean Saniko errondokok, komantzek, Astika Herria proiektuak eta Deustuko herriberako bizi naik asteburu antolatu dute. Ba, asker irrikoia, txotxongilloa, zirkoa, kontzertu ekitaldiak eta abar. Elkartasuna kartazunak marabillas egin. Gainera, txarraskako lagunek kamisetak ere egingo dituzte. Gusta, sartuzaigu persona bat ere teléfonoan... Bello, dana batera. Api, hondo eto Api, entzute gaituzu? Bai... Hehehe, zuen Vale, a ber... Eee... Eh, <risa> se hor duterate gongo gara, gente? Ba maitu arte, esta? Ha eta, bueno... Ba mentxe gongo ardubete, tarde, o, a du tarde... A ber, nirepa, kit gaur protagonista... Pillo bat la... aukagu zen Bai, es, baina, bueno, maravillas... Eh, en aldeko ekimenen, pues antolatzaileak eta abar, eta eta bueno, intzun dugu horrebai, eh? Maravillaseko kidea beberbetan mm -hmm. eh, baina peña, o sea, zela nido zuen erarte, eskaleta desastre del coguin, <risa> eh? O ba, sea, bakisu bakisu bakisu gisel, mundu, bueno, sus mots, sus zela. Amenak improvisazioa raten dugu asko, ezta? Amen eh, vale. se iba mucho la improvisación. Orduan, vale, eske es que justo andekin dozu Eh, justo beste blokera paso, paso de mondo txagunean Bala ki Bala ki <risa> vale, vale claro. O sea, bela ribatean emobile eta bestan irrati zideko su, zubai fiñezu Oia, ino matauta irratia, ze bestela baki xok Ah, eh, oi hartxune, Eh, Baina ez, eh, bestela gero deitzeko eta berba egiteko, eze, karo, ba hori, eztos, eh, estak intesando zuen oin ja bestelon hor gertura udala orduan horregatik. Bai, hori zei, eh, deituko zaitut igual, emendik eta ordu la ordenera, ordu erdira edo, bai, eh, ba deukaguz pertsona gehiago, da, gero... Karo, ba hori, banekien ikorreta horregatik inguranoan berba zeuekak musika egin pintea <risa> zuen <risa> <risa> <risa> <risa> Eh? A, ambar segundo falt faltatzen zitzaizkion kuñari eta ya no... Eta ja venga, hala, uh, relleno. Ver, uh -huh. e, vale, ba esan dako, rato bat barru, daituko saitu eta komentatzen ditugu, vale? Venga, ale. Eskarrek asko. Eh? Ale, hai, agur. Ba, ikerorte. Ba, ba, ba. ba gun jangtorri jakoba probete blokea aldatuteko eh, eh aprobe pasu, pasu bai eta e, a propósito izango san igual gure eskaleta hau mantentzeko errespetatzeko eta ba, igual ontzas astea komentatzen zer dan eh, konkretamente bizkaitik egiten ari dan eh, eh, eh, bozori, zaretzea bolsorizaretze handi ekimen saretua deitu zaiona e, baina Eh, badaukagu pertsona bat prisa apurtxo bat dauka na, da igual paso lentoago eta saltatuko dugu gure ordena eta egingo dugu modu horretan, bai? Inigo, onde etorri? Eh, gracias. Apai, eh, eske que ricasco por venir. Nada, faltaría más. A ver, ¿de dónde vienes tú? ¿En nombre de qué Asamblea o qué gaitas estás haciendo aquí? Yo vengo de Kaicha Asamblea, eh. de un espacio de a la Vieja, que hace poco pues eh, hemos reformado el nombre, estamos eh, ah. Sí, deja de tocar la mesa. Sí, sí. <risa> y, y eso, y hicimos la actividad, el, el, una de las primeras, si no la primera, el 6 de marzo, en Echarri. Tenemos tenemos cuña de eso, también vamos a escuchar. Ah, vale. Pero... Que no llaméis celos. Opa, Miquel, ¿qué era la historia esa que me comentaste de este viernes? ¿Qué? Joder, Peyo tío, llevo toda la semana dándote la chapa. Mira, el viernes montamos una actividad para sacarte las para maravillas. Tienen unos marrones de muñeca. Entonces hemos montado unos conciertos. Va a haber sosqueta, va a haber pinchos y vamos a empezar a las ocho y media. Va a ser rollo, pues eso, cantautores y luego un poquitín de fiesta. Además, habrá cumbia. Vale, pues mira, toca. Arichalash, ¿Vale? Que es un chaval de Iruña. ¿Eh? Johnny Tornados, que es de aquí, de Bilbo. Y Neifer, que son unas chavalas que hacen entre pinchar, acústico, que son del audio. Y eso, gratis, en el gasteche de Charri, en Recalde, a partir de las ocho y media. Y lo montamos. Hay que ir a Asamblada. Osondo, pues ahí nos vemos. Venga. <risa> muy bien, muy bien. Al estilo cumbianchero. Hay que decir que fue la, la inauguración de... De este maravilla sé en el kartasunequimena, ¿no? Eso sí. es, fue la primera actividad que se realizó y la verdad es que el tiempo no acompañó ni mucho menos. Bueno, ya, ver, de punta bien, fue el viernes pasado. Pero vino muy y... Yo me borraché. estuvo muy bien, la verdad. Sí, estuvo bien, sí. Eh, nada, eh, la gente se animó muchísimo. Lo importante de todo esto, al fin y al cabo, es pues eh, la experiencia de juntarse, de poder realizar una actividad en torno a la ocupación, a, a por desgracia pagar las multas que la represión ha organizado de, para maravillas, pero es una oportunidad para juntarse los diferentes gastos, los diferentes colectivos y, y unirnos en una cosa que es común, que es la subversión del capital o la de la ocupación. Entonces eso, eso sí, es... es cierto que que siempre suele ser más fácil encontrarse en un lugar como es el casco viejo de Bilbo, en esas picatús, en algún lugar más céntrico, incluso vosotros tenéis un espacio, ¿no? Sí. Ekaiza -E y en en Bilbi, aunque no, no montáis espacio, o sea, un espacio festivo en a poco, o sea, recogéis ahí en en e para discutir y, y es, es un espacio de reflexión y, y que suele ser complicado aglutinar a gente en espacios más al sur proletario de Bilbao ¿eh? en Recalde, en Irala y demás y que la gente se mueva hacia sus espacios para, para juntarse pero estuvimos por ahí había había un ambientazo Sí, la verdad es que sí es que siempre hacemos en los sitios de siempre y al final eh, dejamos la periferia bastante abandonada o no vamos hacia ella eh, y al final Echarri eh, estuvo súper bien, la gente se acercó y nos desvinculamos un poco de nuestro también zona de confort y pudimos hacer eh, estar en otro espacio con otro tipo de gente que se acercó y eso. Sí, porque eso igual lo vamos a profundizar luego más tarde, pero es que el, el marco que se ha creado para para hacer frente a, a la represión de maravillas es un marco que, que tiene una potencialidad política muy grande ¿no? y, y tiene tiene la característica de, de que los partaides del, del marco están... En puntos muy muy separados y que, y que abarcan como mucho del mapa de, de bilbo inguru y, y, y todo lo demás ¿no? Uh -huh. y claro ya a su vez eh, eh, está estrechando lazos entre todos los partides de, del marco no y eso está muy guay vamos sí. uh -huh. incluso o sea no solo para esto sino en un futuro para cualquier cosa tejer redes uh -huh. en los diferentes colectivos es fundamental para, para poder hacer cualquier cosa uh -huh. Uh -huh. y como ¿Cómo, cómo, ¿Cómo habéis empezado toda esta historia? ¿Cómo habéis, os habéis sumado? ¿En qué momento os llega la, la convocatoria a participar? ¿Cómo decidís hacer esto? ¿Por qué lo haces al otro lado? Uh, cuéntanos un poco el proceso de preparación. Sí, el proceso de preparación surge de Comanche, que junta la iniciativa de agrupar a, difer a diferentes colectivos Ahí nos juntamos, eh, valorando qué se puede hacer, dónde se puede hacer, espacios disponibles, poniendo una logística en común, que también eso crea precedente. Nos vamos eh, juntando en diferentes vileras y al final conformando eh, un mapa de actividades que durará este mes y el anterior mes. Uh -huh. Y para y parte del próximo también. Y parte del próximo. Uh -huh. no sí, porque está guay que a los proyectos les pongas caras también, ¿no? Porque sí. siempre oyes ahí... La plaza belcha ¿qué tal y, y está bien ponerle escala y, y, uh -huh. y empezar a ¿no? en plan a humanizar esos nombres vamos uh -huh. mm. allí eh, bueno hubo conciertos hubo ¿Comida? DJs, hubo comida hubo el gasteche como tal y, y hubo una lectura de un comunicado eso es tenemos esa lectura del comunicado si te parece la ponemos no, no, no, eh. vamos a po escucharla a ver que hubo un giberato sino Nuestras nuestras ocupaciones, no son sólo cuatro paneles donde se hacen actividades más o menos alternativas y la gente tiene un ocio distinto al hegemónico. Son espacios antagonistas, que trabajan las dinámicas de la vida capitalista, que niegan la propiedad privada por sólo el hecho de existir. Son pequeños laboratorios que prueban para ir ensayando la vida por la que luchamos el proletariado. Por ello vemos la educación como un medio, herramienta histórica de lucha, no conocido en sí mismos. Maravillas, penétalo como rocas, penétalo como alívida y sánchez, e y bat. Capitán haría impusatotaco y realidad haría desafío o quisa en la era fundida de la atlética bat. Aquellos meses, maravillas nos transmitieron a todos la alegría el compromiso, la rabia y la fuerza de una juventud arrojizada, que no quería perder el espacio que con todo esfuerzo había construido. Al resto, solo nos queda demostrar que la solidaridad no queda en una palabra, ya que la ocupación rompe la legalidad. La represión es el acto natural de las instituciones capitalistas. Por ello, preparamos ante ellas si un opuesto esencial. Alguien se ha convertido en un nuevo que sin ninguna vida ha marcado. Esta es la vida. Ahora se ha convertido en la vida, y se ha convertido en la vida de los negocios que se en la vida, y que la vida. Dailak gaur ze madira ez izan jarraituko dugu la. Atzera egin gabe. Paraipenerako gaitasuna irabasten joateko indar gehiago hartuz. Erasoen aurrean autodefentsaren auto antolaketak aurrera egitea. Gora gozela. Bueno gora. Gora. Gora. Gora. Eh... Vi comentario, bat, eh, audio a esta eso pues porque sonido gastechero. O sonido ah, gastechero, ah, evocador, gra... es evocador. Vi, vi teléfono era bil Renitu enhor bueno, bueno, es lo que hemos podido. Etaquero Eh, esan behar dut, atitulo personal, eh, euskerara itzultzea batzutan problematikoa dela eta testua oso marcianoa dela euskeraz <risa> <risa> Kostatzen dela bastante ulertzea, baina bueno, edo zelan ere eh, eskertzekoa egiten den irakurketa, egiten den lanketa hori ere bai mm -hmm. Inigo, badakit prisa purba daukasula eta beste leku batetan egon barzarela, oseak parkatu hain berandu sartxagatik irratxa eh, eta eskerrik asko Ya es 40an que gusti... seguen dugu. <risa> <risa> bueno, eta deskancho moduan jarriko dugu kantatxo bat eta jarriko dugu hemendik ba 3 Entzungo dugu marabillasen Bertan sortutako disko bat, Eskabidearen disko bat, eskabidean eta Subsistas eta Maravillas Social Cluben B arre lehen ast du zai dela e, adierazztea errepresio oraindik iruan jarritzen duela eta hurrengo hi honetako matxo gogeita bostrotxapeako aztetxeak badaukala epaiketa bat haien etorkizuna nahikotxo e, baldintzatuko duena. eta segura eski ba, me desalojome atua haien goian daukatela eta berroimila euroko ohizuneen, Eh, baita, bo, ta berroin, berroin mila eurotara € diren isunak. Jo, gogor da biz, eh, zioren tipailo. Ora, eko beste Eta eh, hoengo eh, eh, onetarak, epaiketa hau epaiketa honetarako, epaiketa honetarako identifikazioak nesguratu ziren. Eh, okupatu zen egunean. Okupatu zen egunean, hori da ona vale. kopatu zen egunean identifikatu zuten bo oskide eta e, horiek izango dira e, ba epaita dira joango diren pertsona. Vale. <gül> uno va ba... desde bide zibiletik doa, bide penaletik. Bide Bidea zibil. Bidea zibiletik, badakikubide zibileak normalean badirela luzeagoak, baina siurragoak dela desalajo aginduak direlata. Ze eraikina da e, udaletxearen, lakaisaren eta beste hirugarren propietario baten parte. Uy, bai bai. La... Bai, bai. bai. Bai. Bueno, ba hontze arigasengarela eh errepresioa ez berbaiten, e... gainera antolatuko aldute ertxupako gaztek edo antolatuko aldute erantzunaren bat eh edo dago elkarretaratzean bat antolatua egun horretarako. paiketan? Bai, elkarretaratze bat izango da martxoako epaikete epaitegian. Sartu vale. e, baino lehen eta baitere martxoaren hogeian antolatu izan dute bizi martxa bat. Mm -hmm. Ertsapegoaz txetik den eta irunako kaleak e, beteko dituen hori da. Bueno, adiberaz e, peina horra e, behelditara. Eta, ba, bueno, ba, zuke mondakoari segidukot, eta, ba, ari zara berbatien, represioaz. Zentsu herretan, eta amen bizkai aldetik, edo Ibaizabal ingurrontatik e, e, sortu dan ekimena, e, da e, marabillasekin elkartasuna el ekimen osaretze baten ja, marko konkretu bete sortu inda, e, bueno, dinogun, apur bete, hain e, eh comantxaren bultsagan bultsagaren edo horretako eta bueno eh marco honeta ezberbaiteko aritzteko gohamen abarsonarich la telefono bestaldean giselle bai estaba giselle esagoz a ver giselle vale, vale berrero dituko txundu segundo bat <laughs> bueno, eta eta hori ba sarete sortu da marco politiko oso interesgarri bat eh, dinogun Indar, e, ingurretako indar autogestionatu guztize batxean dauena eta, bueno, ba, honen ba asalpenan e, sakonduteko, ba, aretzetekogu geugez eta, eta aritzen eskutik e, e, sartuko gara en tema. Apai. Eh, bueno, lehlango eh, komantxetik datori, deile, zelan, zelan pentsago zuen... Ja, zela. ja, Maravilasetik dator, batez ere. Eure jarri ziran gurekin kontaktuan, e, erreprestoaria horrekiteko batez ere ekonomikoki e, laguntzazke idatzi ziguten, e, komantxe kompartzan e, dakienak daki edo bintzat ez dakienak e, azalduko dio gure intxe bertan, e, jai herriko jeitarako okupazioaren eta togestioaren e, kompartza dela. E, bilboko esparru bai. e, jai esparru berrikoietan. da, bilbo mailako jai esparru berrikoietan, beste nagusiaren, ainuteritan eta lako kontuetan. Eh, ei apa sele. Oche bai, deko beste Eta nolabait eh eh e, euskarri gisa lan egiten duela urtean zehar beste gune autokoadatuentzat. Matxek ez du espazioari fisikorik bereseiki, da nahiko mm -hmm. efimeroa, ezta. Nagusian jartzen dut txos natalako. Mm -hmm. e, normalean urtean zehar lagundo egiten ditugu egunatu gestionatuak euren e, behar bai ekonomiko edo juridiko edo komunikatiboetan eta onako honetan ba bai, gurekin jardien kontaktuan e, ekonomiko laguntzeko eh daukagu m, kriterio irizpide gisa e, ez, ez ditugula isuna gordaintzen esgarrela isuna gordaintzeko kutxa bat e, baizik eta erpresioari aurre egiteko Mm, tres bilatzeko e, tresnak. No? Mm, bai, bai. <laughs> neiko redundantea. E, orduan gaur jarri ginen kontaktuan eh maraviaekin eta esan giren, vale, dugu beste bide bat. Da nolabait eh dugu hau beste gauza bat egiteko. ere. Da orduan bai, hortik antolatutakoen bat, joan ginen asamblea, asamblea itza e, ibaizabar itzasar osoko egun autokodeatuen tan bisitatzen eta jendeagun bidatzen, eh, asamblea batetara, non hor partekatuko denuken eh, agurasmoak, eh, baliabideak, eh, ideiak eta goguak ba, marabiliasekin eh, kartasuna dirazteko. Eta, bueno, erantzuna, eh, mugimendu autogestionatu hauetatik eh, oso ona izen zen, ez da? Ba, ba, Ni egon eh, konvokatoria oso arrakaztatu izen ba, zen da, bai biznatuko genituen espazioetatik e, gutxi batzuk ezazik e, denak agertu ziran egia da denporarekin ba, azkenean espazioek badaukatela euren dinamikak eta bizitza kotidanoa orduan e, zaila dela mantentzea koordinazio e, e, koordinazio jarrio bat eta bueno, baina mantendu eginda beintzat eskualdeka antolatuta egun esberdinak e, plazaratu dituzte euren e, ideiak eta gure za o sea, koordinazio asamblea hoietan. Mm, bai, eh, marko honetan e, batez be, ba informazioa eh, komunian ifinten da, baina gero autonomiko e, autonomoki, autonomoki eh, ba, dinogun, e, kotxean, e, buru, buru da, edo eh, ekimen hori, ezta. Eh, bueno, laguntzarei beharra bai, baina niogun eh, marko horretan e, adostu da ze ze ekimeningo dire izan, ezta. Planteak diseinatzen dizela... bai? baditz, zenbat eh, jenteri lagundu dotze e, komantxetik? Zenbat e, proieto egon dira? Aritz da bilomen berbata berbata, nik nu gorenotzen otzen, jise sartu elkarrezen da. Bai, e, baina bueno, nik gehien buruan naukan gero komentatu behar bazan duzan aurrera begira dauzen ekimentxo batzuk horkomantzeka ere prestau dauelako ah, nola baita, ez? Eh? Perfetto. Ma, mai ingurutxo bat perfecto, edo... baina, bueno, zuko bantxeeko hiti berazetuten duzue, bai. bat edo horrelako azio zer. Mhm, mm bale, vale, vale, bale, bale. Bai, bai, bai, nik asmoa neukanen, eh? ni harin nintzan entzuten eta zeu zerre esan barba dut, bai, gogoratuko. Bota lazaie, horza daie pintxatuta eta espaduzu esan nahi, ez esan. <laughs> <laughs> ba eh, zenbal sema kolektiboa lagundu ditugu nik ez dago baratzen ez dugu zerrendarik eh, horreten ja bez bez eta gainera bebai igual kontuan hartu bar da hori ez, laguntzea dala ba, oso forma desbardinetan eta izan dela be bebai ez mm. ba estagit estagit eh niork eztaki du ez diogu interesik ematen no, hori. Akordetan las lenguas habladas lan eh bueno, izan apurbet eh gausak bilbotik apurbet desentralizatuen ber zirela, ez da. Eh dinegun inguruetako herriei ba, e, protagonismo e, geografikoa daemon ez bertora heroanda, uh -huh. orden batxarba e, bakotza da gaztetxe diferente baten uh -huh. ala, e, ekimenak egiten dire sa moduen, e, e, ekimenak e, bueno, gaztetxe bakotza egiten da ekimena, orduan nigun eh eremo eremo hontan eh dinogun, e, e, e, dinogun e, trajectoria bat egiten dauela da? e, e, ekimen e, mapa uh -huh. Dai, mm. adibidez ba komantzeko partzak Azten aguziari begira, lan egiten duenean ez dult lanik egiten eh, bilboko guna autogestuenatuei begira, edo esparro autogestuenatuei begira. Baizik eta bizkaiako, edo bizkaiko lagun askori begira eta lagun askoren laguntzarekin. Eta ez zoilik bizkaikoak, eh, tortzen zaizkigu, debaua, debaldeakoak eh, edo eh, arrasatekoak edo eh, arreteakoak edo dena delakoak. Eh, baita gazteizetik ere, tortzen zaizkigu, bat txandak egitera, laguntzera eta guzti hori. Orduan, e, uste dugu, legezkoa e, dala eren nola baita e, e, ikuspegia aldatzea eta zoilike bilbora begira geratzea, baizik eta nola aprovechatu bilbon gaudela, gindar hori berriot e, e, eskualdez eskualde ezberdinetan zehar. Nola baita e, ez dugu nahi e, bilbon sortzen diren indarrak bilbon metatu, baizik mm -hmm. eta nola saretu beste eskualde batzuekin eta nola indartu beste eskualde batzuk Bilbo hiria nola bateite ere desindartzeko. eskenean beti indartzen baduzu gune berdina beti egongo da indartzu, baina ez diozu berreparatzen inguruko espazioei. ta orduan ikuspegi horrekin hasi ginen hitsaasa osoko. Eta zunut planteatzen ez duten gainera izatea hori e, besteak berindartzekotan, beste kantolatzen dituzten e, dinamikak izatea. Hau da, e, e, sortu dut komantzek bultzatu duen espazio hau izan da koordinatuta egoteko, baina ez da antolaketa espazio bat izan baizik eta hori. Ba, ez, e, e, gune bakoitzak, proiektu bakoitzak proposatu du euren e, euren egitaragua e, eta euren aktibitate bakoitza eta Naiko ondo joan da? Ba, eh, gomantxe kompartzak egin duen lan bakarra izan da komunikatiboki baliabideak uh -huh. ba bideak zaretze bide horretan, ba, zentraltasun bat e, e, emon nahian, ezta? Azkenean, e, gunez berenitako jendea telefono edo zera komunikatu behar da zaitasun e, handia dago, batez ere, datak edo akordatu behar direnean, ezta? Osa, jarri genuen e, epe bat, zala martxoa batez ere, eta bagenekien horrek esaltasun batzuk izango zituela ba, e, modu desentralizatuan e, koordinatzeko, azkenen badagigu datak oso murriztuak direla gure Euskal Herri honetan, gauza pilo dauzela eta sizberraski, ba, datarik horren aukeratza aukeratzekotan IA denok aukeratuko genukela data berdina gimen bat antolatzeko, ordun garrantzi handia ematen genion batez ere e, pisua banatze horretan. Gero, gertatu den beste kontutxo bat, eta badakite e, bultzatua izan dela, edo proposatua izan dela da, ekimen hau batzuk, hauetako batzuk, konpartituak izatea. Hau da, e, akaso, bueno, gero dukongo da, txarraskako kide bat telefonoren bestaldean, eta berak berakasalduko dugu beto ez, baina igual, e, sopela eta plentsiko eragileak, elkarrekin e, antola desatela euren e, e, egun hori bai eh eurengatik da, eh? mm -hmm. da esan bez eh, proposatu modu formal baten eh nolabait mm -hmm. egun ezberdinetako kidek adira zeuten euren eh bideo horrekiko eh, preferentzia eh, errazagoa dalako zure munduan dagoen asamblearekin antolatzea bai, asamblea kinantolatzea... bai berez sinergia badau ze eh, lehendik eine no, eta iso. baina claro eh, o sea da ona da perspektiba emon ez eh autogestionaren moduen perspektiba emoten dago, ez da? Eta dinogune, babes, babes puntu hori be, be sentitan dala, ez da? E, Norberak bere, bere herri periferikoan edo apurbete beti sentitan da eixolatu, e ez da? Edo bakarrik edo, of, amenetorten baiak usitipaiuek, norretorriko jaku. Hmm. Eta, ostia, holango zaretxe batek be e, babesen hortan edo esatxean e, notzu, ez da? Bai, ia duzu hortan. Baitare, mm, joan zaiter ez, jarretuzk. <gülüyor> <gülüyor> <gül> bueno, baingilean denbora guztiare esaten hori, e, antolatu ditugula edo dituzteela eragile desberdinek eta komantxek hartu duela paper bat, izatea e, e, hori dena batzekoa eta koordinatzekoak, baina agiatan e, komantxek e, egin zuen ere kafeta, e, e, e Karmelan, eh, Carmelan, eh Barcelonako eta Sestagoko edo Barakaldoko lagunak etorri zirena, eh Portuko, Portuko Portugaldeko, bai, edeko... bueno, bai. <laughs> Portugaldeko gari bai. de sozialen gulegoa Bulego. etorri zirela, eh, komentatzen apur bat, ba hori, asaroan, urrian eta egon ziren istilu hoiek, eh, eta bar eta bueno, jaso genuen eta Irolako web topatuko antopatuko alduzu eh, eh, grabazio hori ere, bai? Benetan, bai? bai? merezida gona entzutea, bai, bai, bai, desde bai, desa bai, dugu, bai, bueno, publicidadeak endutan, hori estako mantxek berak entelatzen duen gauza bakarra, ez? Est... Bueno, eta publicidadeak enduta, ez, jarra txuko gogu, ez? Bo, kao, igual ezaten zen duen Irola irratiko web bai. baina, bueno, laster, ez, imaginetan dut hori be Egon dala lairola irratiko web gunean, marxoaren amazortzian egon godan zera barriz ema, moztazuz di minutota Egia da Ez dago en zel baina Zinegindo txut, emoten dutxut amen ebre itxe, oingarraztien egon goda la Se? Oingarraztien hifiniko do gule, oine txera joak eran Baina dinot E eh, martxoaren 18an seguek eta dortoka imprimategikoak sauzie gonbidautak, ah, bai, ez? Eh, eh barriketalditzu eh, eh, izango da eritzu seoliniko soaldi estakot? Ea, 7katun. 7katun, eh, zer Arazoaldeko babea equipaena dutena. Ja, eh? ez dago <risa> finkatuta, ez dago finkatuta, baina bueno, geratuna horrek igaz eta hinda dugu berba, daia lotuko dugu ordua. Ah, bai, ah, ezaspira vale, sema... vale, vale. kaldera edo izango dala uh -huh, asteazken bat izanik. Uh -huh. Bai, tematika de... izango da edabide eh, autogestionatuak. Bai, eta analógikoak Nik ezagiteza, ikizatez hau zure analógikoak ez dut daien, olidio Bizarte digital honetan <gülüyor> ah, bueno. Eta, eta, bueno, ba, ba komentatea, hor eh, tse biliko garela eta, pues, eh, ordu hori jadak egunean, ba, jentean, aki nal izango hau perfecto batean Zor dutangertu datutze jaia tu prestatzen, bueno, ba, bintzat, ba lekutxo bat. Uh -huh. E ba, ez, espakarrik ez kasontan, ba, bueno, hau be bai igual alde batetik. Eh, ba, be ikusi izango delako, ba badauzela hainbat kolektibo ez direnak berdez, ba, Gastea asambledak, ez, edo estienak, eh, gastetxen eta abar, baina ba, tumo movimendu, movimiento parte ere badirenak eta bueno, ba, gainera ba, gainerak kasualidades edo pues, mo, mm, kasualidades edo kurritu zaiguna izan da, ba zentratzea, ba, gainera aspektu komunikatiboa lantzen duten duten bi proiektutan, eh? Artigalde batetik Irola irratia gonbidatuta dago eta esan dugun bezela Hortoka primategia bebai Eta, bueno, esan dakoa, ez? Estogula ala ere, izatean nahi bakarrik espazio bat ba, norbera bere proiektua presentatzeko. Eta, ba, bai hori, ez? Nahi dugula izatea uznartza piskat, balde batetik, bai, herrimundi egimendu dagoen harremanaz, ez? E, horbe bai, bai, konfiantza gauzoz eta gombia jatzi zaituzte daia ba, planteatzen zuen analisia erri mugimendu barekiko, bueno, ba, eh, mm -hmm. Eta bueno, harreman ba, horretan ze gauza hain daitezken sakontzeko, ba alde batetik batJoan bezela, ez? Eh? ikusten dugu zaldien eskonpartzan, ba horrelako kolektiboak beste hitzen direla, eskirenak esan duguna, eh? Basque mm -hmm. asambledak eta bar, eh, ba, bai jakiteko horrelan, ba elkarrelikatu eta Ba, izan gaitezen zen bai, da pertsona kontzienteago ba, gure espazio zabalago honetan ba, zenolako behar eta bar dausen. Eta, eta bueno, eta hori izango litzateke parte bat baina gonbidatu nahi zaituz zegu eta gonbidatu nahi dugu jentea gerturatzen den jentea be bai, ba bat, ba, komunikabideen eta egoerat edo ez dakit zelan esan ez, ba gustatuko litzai guke baitse egitea ba hori ez, ba digitalak e, implikatzen duen bete alakotasun horren inguruan mm -hmm. e, behai pixka bat analogikoaren erromantizazioaz, erromantizazioaz edo idealizazioaz mm -hmm. ba nola egiten duten talka ez, gainera horrelako proiektu komunikatiboak diren proiektuetan ba, aspektu edo proiektu pertsonalak, proiektu kolektiboak ez, eta pixka bat behai moldez nola komunikatzen garen, uh -huh. mediuetan nola behaltzen ditugun mezuak, zer ematen diogun, ez? Lentasuna berritzeari, probatzeari, esperimentatzeari edo praktikotasunari, ez mezuak, elarazibarba mezuak, mezuak. Uh -huh. Eta bueno, ba horretarako espazio bat izatea guztatuko litzaiguk, egu bensat, intentzio horretatik bota dugu proposamena, eta... Ez hori bakkarri badago be bai martxoaren amabian bestu bat, ez da? Mertxoaren amabian marabilla sekoekin, ezta? Hori da, hori da, bai, bai, bai, hori be, baina hori komentatu zuelen, ezta? Bai, nago bai, gainanti pasatu dugu, kuñan, kuñan pasatu dugu gainutik, ezta, bai, kuñan esan indugu. Dozen anire moro que esan digu bere, egongo dela horche. Bai, berriz ere, toka dugu, zait, <risa> ala, Bilboko korrespunzala, hori, <risa> hori. <risa> <risa> El enviado de guerra. Marabilla zonturuzka, lerria. Baina <risa> baina <risa> baina <risa> ZUK MORO, Badaukasun zeu zer plantetut egun horretarako? Baxkabasak sakontzea ebilbide osoan eta baitare gondako ez, taba, ba, ez tabaidetan eta proiektuetan. Ze gauza asko moztu behar izan dira egoera saltzean. Ah, oso ondo, oso do. Jo, ba, ikusten da e, potente da bilela e, kampainatxo hau eta e, kombatxek antolatu dauen Eh, dinamika, bastante, oamdi, oh, eh, eh, sortatzen ari dala eta, bueno, ikusten duzunez, guk kumbantxe bezala ez dugu nion jartzen kumbantzik antolatzen duenik eta <risa> <Oza>, kimo izan da Bai, total Bai, bai, kumbantxe ez dala aripeatuten nion, bau Hori da, kumbantxe kiberak ez duela ez antolatzen, ez duela bai, ekimen esa... hau antolatzen Gubela ekimenaren bultzatzean baina huxe da la saratze bueno. baten lana bueno. eta ematen duela komunikaziorako e, euskarritxo bat da la webune stream bat baina esan barra dago egin egun ekimen honen helburue diruatarat ateratie dela beres marabillasekin balkartasun horretan harritzeko baina era berean ez direz ekimen ninun e, ekonomikoki efizienteak dan lak <laughs> charla <laughs> be badaus ez, ez da bakarrik kontzertu eta barra eta osala ninogun e, beste ikuspuntu bete moñako la gauseai ez da barne barne eraikuntza ideologiko bat edo e, burututen dala be bai ez da programa sinuan eta hori bakarrik nik o sea, es nikuste alde batetik lehentasuna badala ez, azkenean parte ekonomiko hori dagoen egoera dagoena delako uh -huh. eta eta gero bestalde aprobetzatzea, ba saretze baten bidez garatzeko eta horrela jende harremanetan jartzeko, eta ba hori aprobetzea ba, dela egoera ba bultzatzeko forma hoietan egitea mm. eta gero ba sorionez, hain dela Sabalabe, askeneanen beste gauz antolatu dira, ba den denak beste bestelak den dena efizientea izan barbadar sibako gara mm. makrobentuak antolatu, jo, no, Eta be bai, nik uste hori dela, oza, ekimen ez ez ziente horiek edo, nola bai, tesate arre, nes? Ba, horiek antolatzeko aukera bedela, ba, oparotasunaren izlada bat. Exacta, hausen doa, bai. Eta badela, nahi dut esan, aukera okosun momentutik be, beste gauza batzuk egiteko ere, uhum. ba, postua hor dela, be bai, ba, bai, esparte politiko hori jorratzea eta eta ideologiko hori jorratzea. Baina, apor bete be, plazaratutea ba, e, mugimendu autogestionatuak e, osasun e, teoriko eta ideologiko nahiko, nahiko politke dekola gorko egunien bilbon eta inguruetan, ez da? E, apor bete, e, dien un movimentu autónomo edo zer hori, e, e, l, beste loratxe bat, edo, loratxe e, garaibat edo topetan dabilen lau entxeberto, nes? Nire uste, vamos. Zan dezakegu. <gül> Jum, Bueno, segiko dugu aurrera, doa denpora aurrera, da ordubeta yeah. daruagu programagaz. Giselle, eskerrik asko da barkatu ingerentzia guzti hauek. <risa> lazai, lazai, nepe ibilina sartuten eta... Bueno, eta... Neurek abu segiten, bebai, horrekkoa sartzen apuruak. Oso ondo. Bueno, ba, esan dakoa, asko informazioa zabaltze be bai, handitze gati, bebai, gatic, gatic, eta... Gazetxu bete, moztu baino, lehen hau, e, e, kamizetak dauzal gai ez da? Ez dizu lei ke Bai, eh ba beraz ez charraskako lagunek egindako kamisetak dira. Uh -huh. Eh daud hor beltzak da marraskis berdinekin. Zotzi <coughs> uretan saltzen dira. eta berez esparru bakoitzean egune bakoitzen izango dituzte eskatu baldin eta batitute. Mm -hmm. e, beste egunean etxarri egon, egon ziren kamietak mm -hmm. e, eta badaukagu guidao bat dala jartzea postutxo bat e, gune, sa, ekimen bakoitzaren egunean e, bagunean bertan mm -hmm. ba, hor egongo dira Intifada Marikako lagunek egindako poltsoak ere, txapak, eh, mm -hmm. eta gero atera ditugu ez dakite kartela ikusi duenak, e, ikusiko du hor dagoela mapa bat e, atzean, atera ditugu bestelako, osea, marraskiz soil hori, e, programazio hori gabe, e, ba, nahi duenak eh, truke eskuratutu dezakena eta, mm -hmm. eta eta horiek izango ditugu, ba, sos batzuk eh, ateratzeko be. Meraz ekimen eh, honek eh, balekola bere martxan daizien eh? eta hon <risa> zaitezia di ekimen eh, ekimen hauek eh, eh, buruten diesan espazioetan aukingo zue maitzu bez hor baten eta ba bueno ba hoese ba, la doiela diru usti. Vale, ba bueno, cambiemos de tercio. Vale, ba, escre que es collisel? Sí, colega. Sí, colguadra. Iruñakon marabilla sastetxeko ogeita bikide okupazio delituagatik absolbituak izan badirare ondino irure eta mar mila euroko mozal legearen izun mehatxua Bizkaian, Izkaian, hainbat proiektu autogestionatuk gure bobeza lusatu nahi dutzagun marabilla zeri. Azigara elkartasun ekimen zaretua antolatzen Ibaiza balitzasadarreko gune eta proiektu autokudeatu on artean. Martxoaren amabitik amal aura ego uri Txarraskak, Arrigoko gaztetxeak eta Arrankudialako gaztetxeak Brutuko dute ekimena Zardo txapelketa, eguribiko gaztetxe maingurua eta kontzertuak zuta, neska Elkartasuna marabilla zekin hartu orduak zure logelan Ez izan denborarik zure gauzetan Pentsazdeko tagiteko plan bat Bizen batetan, kapitalismoaren mesedetan, Esklagu izatearen kondenan Biziozoa hipotekaren menpekotasunean. tasunean Tazurekin beste milaka gaude Bizitza baten epale, esklabutzaren bermatzaile direnein. Haurakure protestazu entzako fest, sistemaren interesa ez. Zakezurretan ibiltzeko babez, dena esplota gaitez. Gazteak migrazioan, ziligeratu lan abila joan. Gurasoen urrundasun edik, etorkizuna dugulokoan. Apostu en basoak Aktibotasuna zapalduna jakadu nahi dizgutenkoro Emakumeroa Ez izan gaiztoa kasu egin da ez aerretu jarraitu zure estiloa izartea Ez matuko bagenu prekarietatea ez litzate eta bu Ez litzate eta bu Ez litzateke! Tabu, ez litzateke. Ikasitalan, sartu orduak zure logelan Ez izan denborarik zure gauzetan Pentsazeko ta egiteko plan bak Bizten batetan, kapitalismoaren meseretan Esklabu izatearen kondenan Biziosoa hipotekaren menpeko tasunean PNV iberdrola, el corte inglese... Haupi, Unai? Unai, pi, pi. entzuten auzu? Bai, bai, entzutea dut. Apo nahi. Apo nahi, Apo nahi ropio. Ropio. Ropio. Bueno, emendaukagu, emendaukagu unai, txarraskako kidea, telefonoaren bestaldean, eta jabazauz antenan, emititzen zuzenean. Ezkarrik asko iro lan parte hartzagatik. Ja, ez horregatik, ez horregatik, hombre. Apai. Eta bueno, ba, e, hori geunden justo horrentxe bertan ja, e, hainbat e, ekimen dizberdinak e, komentatzen, eta justo aipatu dugu txarraskako lagunek, e, kamisetak ere prestatu dituzuela. Ez bakarrik, zuek antolatuko duzuen egin horretarako, baizik eta edozein e, egunetan, e, beste espazioetan egiten diren ekitalietan ere, e, eukiteko hor disponible. Horri da, bai, e, txarazkako sedigazia eta hierrezik, egin dugu eze unta fiku kamizeta, eta, bueno, banatu dugu ze ba, parte hartzerari ari direztena inman kolektibon artean. Ta, uh -huh. bai, nik uste aliketakimen guztietan, edo aldogun guztietan, era, eraman dugu, dugu zain bat, ba, bertan ere, bertxendazina ba, jardu, jarduteko, eta, nonska, deratzen da netekin guzti zeba, gaztuei, eh? Eh, aurre egiteko izango dire. Zan berra mm -hmm. dago eksklusuak izango dire. Le on topiko baldin badira Bai, bai, bai, bai, janda. Nos sobreni un poco arriba, bai, bai beno. Bai, txarraskako gaztetxeko, gazte txarraskako gaztetxeko batean eh, goan jentea ilarra egiten pa konta kabazen en las geografía, eh. <gibarra> <gibarra> Laniru egun lo hien da. Bai, bai. Bai, no, <gibarra> vai, vai. Bueno, ta ezagiz komentatu eh, duzua, zoe... bueno, el gobierno vengo de algún programa xaren inguruko zo ser, edo Orise, orise, eztugu komentatu, eh, ko personatik entzungurak endun da zure hotxetik. Orduen, eh, hori ja eh, da, aste bolonetan bertan bai hori da iengo da ba, barikoen eta zapatuen eta barikuen babadaos arrankudia ga con astecien mainguru betekongo da eta mainguruaren gai gaia isengo da eguribeko gaztetxeen niragana orainoa eta etorkizunaren ba bueno inguruko, bueno, estabai da, edo kolokioa, edo uh -huh. dena belakoa. Seretan eh? uh -huh. eh, izango da, eta <coughs> naiko gai interregarri zera ze gauri beno, oin badau, boz, olango kaldo de kultibo potente uh -huh. bat, ez, eh, ba, regorriagako gazetxean dagoen, ba, honek, ba, etor, bueno, torkinen, eh, refusiatuen kontuarekin, eh, e, gauri beko herrietan egiten ari garen, ba, Eh, eskualde cual Loturekin eta eta bar, ba, nahiko interesgarri xe, ez bakarri goretzako, eta ba, bueno, bertan dausen proiektua eh nahi dauen, pues eta horrentzako. Bai, eh e, e, e, ba, bueno. berda eh e, dinugun eh ha e, udala emaitza e, ba, proiektu batek, eh, oindala bi urte edo, ba, bateratu batera eban egoubirek hori beko, eh, eh, proiektua afinek izen sala urriko martxa, ez? Hmm, bai, eta, bai, bai, bai, eta hortizik adibidez. sortu zan, eh, eh, dinagun, sinergia batzuk, eta horrek bai, bai, hartu dago Kristolango bai, potentsialidadea, eta, bueno, eta lokalki be, bere, bere eragina izen dauek eh, azte txengan, ez da? Bai, bai, adibidez txarraskan eh, oso nabari izin de, ba, honen eragina. Eta, eh, mm -hmm. ima gina, oindala baduibidez txei bat urte, txarraskan egon gintzen, eh, ba, vamos, pa zerrar. Eta, sí. baduide, no, oso jende gutxi, pentsa ez da zu oso, oso ba, eraikin handi xa dela, eta dakarri ja, haren eh, kuriak eta ba, kriston biherra dekola, ba, eta hain balago ba, txarraska, ba, Eta proiektu zanuekaz. Bai, oso aktibo, oso aktibo da bil eh, bai, bai, bai. Eta bai. holan, bai, bai, bai. ba, errankudia gan, arranku be, eh? bai, bai, bai, osatu da, ba, gazta asamblea da bat. Lehenengo haini, nidak itala, ozat. Ondo, <risa> ondo, <risa> ondo. <risa> bai, bai, bai. Sí. Así, eta, eta, eta, eraikine eraikin eh, flipantia o sea, da, ozat, da, e oin da la, zeure urteko eskola bat, eskola bat oso bai. eh holan arkitektura klasiko zer bategaz eta bueno interesgarri zebe da visitatie, joatea eta eta ikustea barrutik, ezta? Pero bai, eh beti izango da usteategak Sabalik eta ba bueno, parte hartu gure parte hartu gure dagoen edonorentsako, ba bueno, gonbidaturik No, bueno, ino. Bueno. Dos demonio, eh... ikusu barri zeikimen eingo zuen. Nor, eh, nor parte hartuko du Egouribeko eh, gastetzen eh, mainguro horretan. Eh, zer? Nor parte hartuko daue, egouribeko eh, ba ba maian, ne, ne da Egouribeko gastetzen mainguro horretan. Ba, eskoalean eh ni dakitala ba, es eh hombre, da cierto, yania una eh, segunda antera baina ni ikusteok eh be Arrigorriagako egongo dala, Arancudiako jente egongo dala. Eh, Zara tamo cogentíe, Basauri cogentíe, o sea, ni que usted, eh, es cual de... Cogentie, ve, o sea, es cual no oso cogentíe, con Godala, mm -hmm. Bertán. Se vería hoy en día, a ver, da, tó, Va, justo, va allí en Gurbeta, veró, en Godala, ping-pong, te ha dado chapel que tada, tor, Gero txitsi burduntzia gongo da. Hori, ba bueno, <laughs> suposatenote ez da las ovega na izango dagoen pertsona, baina bueno. <laughs> Beberochi terriztasik aurre aurrera egingo da gero ja azkenik 10etatik aurrera, eh ba kontzerta da Aneta Inizaren eskutik. Mm -hmm. Oso ondo, oso ondo ja, ba, bueno. Espe es espero dot ezita untatik eh, galdakak goesk eskake hauek eh, bea agartuta da, eh. ja, hori ba, ba, ez, do ez dot ezera Ez eh, ditutai eh, eh, eh, eh, patu Galdakako el bai, baina bai Galdakako el bai, hori da No, no gitzienez galdakako bat jongo da grabatzen ez Bai, nik usteo bai Edo bi igual Ez bi ez, porque besteak badauka historia bat Aia ma, bon. aia ma Nik entzunda daukat ah. aztikako pingpong eta dardo Eh, talde profesionala joango dala ere. Uh, la... Jo, uh, uh, <risa> <risa> ba. talde profesionala. <risa> pingpone, vai, vai. Da ser pinponeko. Bai, guztia, esan duzu nagusia, martxoak 13 honetan eta arranko diagan. Hori da arrankudiako gastetzien bariku hontan, martxoak 13 eta hori direta tiki aurrerunt, ja gure dauena berta aukiko dau e, gauzak. Vale, baina Eiteko. desfasatu barik se gero eh, martxoak 14 jarraitzen dau movidak. Oi, joder bai, badas, badas, badas martxoan bai, badas. Hombre, principios. Principios eh zapatuen eh txarraska makari kontzertuak egongo dira. Eh beragaitz 13 eta aurrerunt, eh Eh, eskatalde bat, joko dao, eh, gero Liskar, unta alde bat, eta gero esna eta hane. Beste kontzertu, bueno, ez da kitabueke kontzertu errekiko dauren, edo, kontzertu akustiko bat da. Baina, eza, eh, yakingarri zela ipatzie, hau baino lehen, basaurin, eh, no se zango da, batetan, bai, ordu batetan izango da, Evingen Antor Ferreren eh ba urtero egiten Edo atsegune honek eh omenaldia. Dakitaren uh -huh. uh -huh. historia zituten zuen edo botaren baten e, igual entzuleren batek estado jakingo hasikera. Asaldu que... entzule bilbotarrai. Vale, eh uh -huh. ba bueno, gusti xoka uh -huh. e, bueno, eh pasatutako ba ekintzak, es eta 60-ko Ez hainbat langile eta bare hil zire lagreba baten. Eta gero, e, erail, e, la, erail dutako langile horren e, arira, ba, egin ziren hainbat protesta ere, eta prozesu haietan bere hainbat pertsona hil ziren. Haietariko bat dinen Anton Ferrero isin zan, e, basauriko hau zokidea, e, Partido Komunistaren e, ba, bueno, part, e, kide bat, ez, eta ba herriko hainbat kolektibo que egiten dotsegu urtero ba helsen lekuen oraindik bada uzparetan eh polizia golisiar en tiroback talbeti hori e, helsen lekuan egiten ba, da omenaldi bez bada dendakariak girkalean da, bertan dagoen farmacia baten. Osea, oso errazo arkitzeko. Zapatu honetan egwerdikordu batean. Hori da, bai. Mm -hmm. Egwerdikordu batean izingo da. Mm -hmm. Eta gero, ja, ba bueno, ja gaubes eh ederatziratik aurreratu ja bada bari bueno, aitbaitu do dasan eh kontzertuak. Ai, ai, nik esanmen otsun gauzatxu bat. Unai bai. egonas begira se musika ekarri ona da topatu dut zutan, da, sutan ez ezuten dugu. Lagunak direz. Mm -hmm. Bai. Bai, bai. Baina badago Basauriko talde bat. Ola, makarra, makarra daitzen den asutan, eta zalantza sartu zaigu, da momentu baten ez dugu eukin preskantarik, baina jaba daukat prest, eh? Eskatalde bat edela esan <laughs> dozunan, ja argitxidoaz tezu. Bale, <laughs> <laughs> bale, bale. Eta, berez, egun hortan ere, ikuseta daukat, e, ausoran adaukazu elatxerrazkan ere. Mala, bueno. Bai, bai, bai, badau al Solana Bat, hori arrastian izango da. Bueno, ba gutxapurtzu bete <girrisa> diversifikatutesan berare. Eh, Badauz eh, baina bueno, de de porta Spain tres, baina Auzola nonetan eh, eh badau Solana charraskako belas mistoan. Badaus e kiskalitaldie eh prestatuteko honek eh, gela bat, esmista, bad kiskalida eh herriko gazteen talde feminista eta, ba, bueno, ba, konbidatu, konbidatu daure, ba, joan gure dauen, e... ba, neska guztizek, eh? o sea, mm -hmm. errikoenak edo eta git, eh, proiektu azetutera joan gure dauen edo nore, ere, eh? konbidatu dau. es misto aitzingo da, e, alzolana, mm -hmm. moski, baina, mm -hmm. Bai, Joan, Hussein, Hussein. Bai, o, sabiz, goiko pisuek eta sabixe egokituten, eh, kablea sartzean, eh, e, ostera bai, e, osterabe ondo infiniteen eta ostra, e, gogor sabixe mierran dizke geltañatxu aproetailego, baina ustea, gogoak hasartu otsasu, ezta? Ba, bai, eske badinatuet ba esa e, jende berri sano etorri dala eta horri e, ba Kriston bultsada mundotzela txorraskari. Supozik ez utzi. Oindala Amar Urteko zera, eh, mugimendu eda, oela, oza, alo jo arriskoan egon gentzenetik, ez da horren besteko eh, ah, mugimendurik egon. Bai, e, esan, es, eh? esan behar da, eh, oindala Amar Urtekoak, ez egin infiniko kontzertu acústiko bat. <risa> <risa> <risa> <risa> ez egin zirean punkiz, baina punkize, punkize. No, Aiko, no, neko punkia batzan, e, baina vai. Vai. baina baitxo, hori ben ikusten hako enteregarrize da, ze eh, da horren punkarra, baina ez es que Danatariko gendea da, ez? eta ezken finean hori bere da ninkuste marginalitatea etik urtetzi, ez? Ezken finean da da. Pues, erri zen basaurin balau ba, motau ziteriko genti, ez? Eta, ba, bueno, jende parte gaita eta motivatute goti, eparte hartzi, eta hori ba, nire ustez ere pues, horretan da txakontu, ez? Hor <hazan> duen, ba, bueno, posi. O que... sondo, o sondo, es la oposta orientzutea. O sondo, o son ah Bueno, igual jo meko gara aurrera egiten da, da maillere moten. Unai, xeo ¿se ser eh, bueno, ¿Sí? -se que ha augure deo su comentaba, hastu saigu seo ser? Bueno, bakare comentatzea conxertuak, conxertuak azae aparte, edongo gala, baku no, pinxokote veganoa eta ere merxendazina. Lehen comentatu dugune, bakamisetetan kontua eta abri. Bertan ere eskuragarri egoko direz. Bai, eta, eta bueno, hori, e, genteak gastatu daiela bere dirua, zen badakela nora doan diru hau, eta pintxopotea badaus badau, eta kamiseta badaus eta tragoak badaus eta kontzertuak badaus, hori, pues, e, ori, pues e, aukera ezin hobea hori gastatzea. Eta eta zu ekimenen barri aukiteko beste beste informazio iturri bako zue, pues edo se oso. Ba, jo, ba, justo ez doblas eh, internetako plataformarik orduan <susurra> ba, Baina nire egitara bada uz eh, Instagrama, txarraskako Instagrama, txarraskako Facebooka Osa, xare sozialitan eh, bagoz presente, beraz uh -huh, uh -huh, Bertatik, arazo eh, barrik, osa, uh -huh. hartu leikitxe informazioa bai Ben, nek uh jakin, -huh. badakik eh, txarraskako Twitterra topera da bilela uh -huh. eh, Informazio bero uh -huh. banatzen dutela eta parte dutela <susurra> eh nola Arrigorriagako Arrigorriagako gaztetxeko webgunea eta, eta hori topera da bisela mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. Vale, ba oso ondo, una y chicos he ikusten dugu basabisela hor kalitik eta bar eta txakolarekin eta bai. Eta <laughs> bai. bueno, ba, eskarrik asko Irola han parte hartzegatik eta egongo gara zapatuan edo e, ni barikoan ezin egon baina seguramente zapatan topatuko gara, bai. Vale, perfecto la con gorata, mi es kasuei. Opai, besoa. Bueno, agur. Está bitartean, eh guk eingo dugu deskantxu bat eta jarriko dotzuet ba hori, zutan tal... bertan egongo dan taldetako bat, ¿vale? Ordua. Buz pentsatu Gure eskutako Egoeran lanzea Uruarekin pentsatu Zegin irauza Gure eskutako Gure tolkizuna Uruarekin pentsatu Zordu haurera lor parte o juakingo dugu el buru a arte parte o juakingo dugu el buru a lor parte resmulta ko me güelda sea buruarekin pensa tu segi mira uzar resmulta Basta egin aipatzea ipatzea Amalagoan ere burutuko eginda egingo dan beste ekimen bat. E, deustuko jaiak izango direla eta e, deuztuko gazte lokalean, antolatuko dituzte ere kontzertutxo batzuk, hip-hop kontzertuak. E, Noen parte hartuko duten Zoroen kluba eta Jarel Babel. Orduan e, Amalagoan zapatu enten badaukagu egitarra jatorra e, bi eskualdez behar mugitu Gugitu ez de, nahi ez duenarentzat, ba, bere eskualdean baduela zerbait. Uhum. Así que Deustuko jaizetara baso hasiebe, ba jakisue Deustuko gaztelokalean be ba dela, ba mm -hmm. ez bakarrik joan, ba. Orduan bit pasatuz, bai. datorren bi astetan, bai. Gogoratzere ekimena e, iraungo duela apilaren 18 arte, mm -hmm. txiblenean bukatuko dana eh eta izango dituela ekimenak bai Uribe Kostan, plentzian e, Sopelan Erromon, Romon e, astikan eh Sanin eh Deustuko herriberan <coughs> Lekupilotan <coughs> eh egingo dugu errepaso bat hurrengo e, urrengo biastetako kontuekin bai, Jon gait igual cronológico ki, e, ki aipatuten e, e, e, eta hasiko gara e, e, A ber martxoak 12 da, Horitzalde osteguna Bai, ostegunean arratsaldean, arratsaldeko. Zazpitan. gizoe. 7etan. 7etan, entzun da dakan Eskaleta gaizki beti. <laughs> vale, bueno, adostuko dugu ordutegi horra. Eh, hori, eh, marbellazko kideekin eh sola sailia izango dugu. Gero urrengo gunean? Vale, urrengo egunean eh martxoak 13ean, ba arranku, arrankudiagan izango da, ba maiengurua gauribeko gaztetxen e, iragana oraina eta etorkizuna da. Vale. egun horretan bertan, gero egongo da be bai e, zelan esan du unaik, e, unai, egongo direla e, pintxopoteoak, dardoak eta barretako gauean egongo da... Han e, eta inize. inize den kontzertu, arranko diagant, marchoak amairuan. Amairuan, bai. Mm -hmm. Horri hau zirala, gero darun batean, e, zer daukagu? Marchoak amalau. Txarraskan. Txarraskan nahi bat kontzertu eta pintxopote veganoa. Pintxopote veganoa. Eta <susurra> kontzertuak zutan... Eskataldea, taldea, Lisker. punt taldea eta Esnatane berriz ere, bai, vale, haien kontzertuarekin. Eta agoratuen du bezala, deustun ere, kontzertu Giko kontzertuak. Eh, dirto, bai, Zorion Kluba eta Jar el papel. Eta, bueno, enchella aurrengoa, Jaungo gara eguztenera, martxoak 18 eta 7 e, lehen aipatu dugun, e, e, itzaldia eingo da, eh, labide analógico autocubeatuen eh, inguruko Ba, este, Irola Errazia eta dorto, Dortoka inprimaketak Berto egongo direnak, e, itxaldi emoteko Eta ba eusin sarduten da este, a, Nilo ez toru Baina bae, saspirak inguru izango da sapsen, Eta bae. de hecho ya gabizela hori finkatzen ba, Saspir eta markatzen duguta <risa> ba, ba, ba, Eta pista Zaspira baino gel, lehenago eskara hasiko, Gogoratzea ere, infogiago nahi duen harentzat, e, badagoela eskuragarri komantxe.wordpress.com e, web horri aldean Hori da, kompartxe komantxearen blog horretan Horrezetan, e, gune bakoitzaren twiterran edo zare sozialetan, eurek ere banatuko dituztelako euren kartel propioak eta programazio propioa. Mm -hmm. Euna Gaspi.buzz FMkoa Irolea erratian kuñatan eh, Adirausiko du zuen bezala. Aha. Eta bar eta, be, bar, eta, eta bar, eta kalean eta eta pintadetan. eta, eta geratzen direla kontzertuak, gabaretak e, itzaldiak, solazaldiak, dize, geratzen dira pilo baina, aste horretan ogeiko aste buruetan, deskantso hartuko dute geienek baina, gero, bueltan jasegiko dabe pues hogeita da, bueno, hogeita ze ya ja, hogeita sortzian, apirilaren asieran, eta bar baina, bueno, irolan badugu asmoa beste irratxe batere egiteko eta, bueno, <coughs> pues arrekesan nahi du Va ba, ba, bueno, dena destugula, uh, artilleria gustias tugula, gastatu claro, programa netas. Es, es que el programa ni deitudo txaku, campaña eta. Etarrozetik izan dugu campaña mediática, ¿no? se <risas> bako claro. asmoa, gero beste, beste beste bigarren batelego. Eta hirugarren bat Uy, oh hirugarren garren bat guztia grabatuta, behin itzaldi guztia grabatuta eta barra alako crónika moduko bat Ambizioso Ambizioso, bai, izugarrizko lana Ambizioso Ambizioso Ambizioso Bale, ba, ez dakit, denporade esente mando gu irratxa joan, asi que ondo baderitzu zue, horle nitsiko dugu gaurkos? Egerton, bai, horzko bat ikon dana esan dago, ozake Bueno, ba, gogoratu, Badagozela ekimen e, e, e, e, asko, bakoitzak aukeratu desala zein beto, da obetan daktorkienoa, eta orto patuko garela Bai, eta borrengo irratza joa, martxoaren ogei ogeitalauan bai, A ber, martitzen dian izango da, ogeitalauan izango da Horri vale. da, arrasti partean, zuzeneko soro hauetan Eta... Gokoratu ba, ba, mikroa irekia egongo dala, mikrosa... telefono irekia ongo dala, da, eta nahi dure parte hartu animau Goza, eta onda. bueno, espe, espe, e, e, gure e, alkarri ikusiko garelakoan e, e, gune auto gestionatu hauetan eta, eta sarri ten ikusiko garela Alkarri egune autogestionatua betan, espero dugu, vamos. Da hemendik eskerri eskerrikasko txarraskako jenteari, unairi, eskerrikasko ekaitzako jenteari, inigori, eskerrikasko morori bebai, marabillasetiko naino etorri dela. Komantxeko lagunei bebai, Giselle eta Aritz, eta bueno, John eta Bioke benirolatik ere gongarela, eta ez dakit dien horraztu doa, baina astu badot, ez ez da. Bueno, barca tu Eta, va ba listo, va, ba, urrengo el arte Hoy eh, me diste en saí le hice a quien canta batekin Edarto, venga, musulak pero se